Щойно він мовив це, раптом праворуч орел сизокрилий злинув великого в кіхті свої на подвір'ї схопивши білого гуся домашнього. З криком у слід йому бігли чоловіки й жінки, а орел зовсім близько праворуч впрост перед кіньми у гору злетів. Всі дуже раділи. Бачачи це, звеселилось, бо серце у кожного в грудях. Несторів син Пісістрат тоді перший між ними озвався. Паростку Зевсів, Владарю, людей, Менелаю, скажи нам, знак цей для кого? Богами явлений для нас чи для тебе? Так він спитав, Менелай же, Арею любимець замисливсь. «В думці вагаючись, як це усе до ладу пояснити?» Та довгошатна Єлена раніше від нього озвалась. «Слухайте, я вам повім віщування, що вічні богове вклали у серце мені, і, як я гадаю, все й буде. Як між в домі орел оцей вихопив гуся», з гір прилетівши, де сам народився і дітей повиводив, так Одісей, проблукавши, багато і багато зазнавши, в дім свій повернеться і помсту здійснить, можливо, вже й зараз. Дома лиху він усім женихам затіває погибель. Відповідаючи так, телемах тямовитий промовив – Дав би це муж мені, гери божистої, зевс громозвучний, щиро тоді, як богині, я там би тобі помолився. Мовивши це, він стобнув батогом і ступотом коні швидко помчали навскач через місто до рівного поля. Ярмами так цілий день своїми вони потрясали. Сонце тим часом зайшло і тінями вкрились дороги, поки у Ферри вони прибули у дім до Діокла. Сином він був Ортілоха, що сам народився від Алфея. Там вони ніч пробули і гостинно прийняв той прибулих. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста. Коней вони запрягли і на повіз оздоблений ставши швидко помчали на ним від дверей перед цинклункою дзвінко похльостував бич і коні охоче летіли в Білос місто високе вони прибули незабаром отже почав Телемах тоді з Нестора сином розмову чи обіцяєш мені не Несторіде, одне лише прохання виконать. Ми ж пов'язані узами дружніми здавна, З приязні наших батьків та й однолітки ми із тобою. Спільна ж ця подорож нині ще збільшує дружбу між нами. Прямо на мій корабель іссади мене, паростку зевсів, щоб не затримав мене твій батько старенький у домі, щоб не почав частувати, якнайшвидше я їхати мушу. Так він сказав, не же, в своєму став радитись серці, як би то виконать краще йому товариське прохання. Поміркував, і ось що він визнав тоді за найкраще. До корабля повернув свої коні до берега моря. Вніс на корму корабля він чудові усі подарунки, золото й плаття, усе, що дав Менелай юнакові, і, поквапляючи друга, він слово промовив крилате. «Швидше ж на бистрій іди, корабель, і скликай всіх супутців», поки додому я встигну дійти і розказати старому. Добре, бо знаю я те, і серцем своїм, і душею дуже завзятий, палкий в нього дух, він тебе не відпустить. Сам він запрошувать прийде сюди, і я певен, без тебе він не повернеться. В кожному разі розсердиться дуже».